Orizonturi roșii Pista 33 Capitolul 22 Eu mi-am petrecut restul nopții la misiunea română. Era ora 8 dimineața când am sosit la Waldorf Astoria, care e acum înconjurat de baricade și polițiști în mașini, călare pe cai sau pe jos. La aproximativ 100 de metri în afara baricadelor era un grup de probabil 20 de persoane ținând steaguri românești și poze ale lui Ceaușescu. Conform lui Florea, acești emigranți români erau toți agenți vie care au fost trași afară din paturi pentru demonstrația ordonată de Ceaușescu. De la generalul Stan am aflat că Ceaușescu și-a petrecut toată noaptea plimbându-se și că toți paznicii din garda sa personală erau acum înarmați cu puști automate și grenade de mână aduse din avionul prezidențial în timpul nopții. În acel moment, era adormit în fotoriul său. Primarul Koch vine în ajutor. Era ora nouă când Ceaușescu m-a chemat la el. Peste câteva minute, Andrei și Pungan au cerut să fie primiți. Ei au raportat că departamentul de stat l-a chemat pe primarul Koch și i-a cerut să suspende toate celelalte întâlniri ale sale și să meargă la Waldorf ca să-l vadă pe președintele român. Nu, nu vreau să vorbesc cu evreul acela mudar. A explodat Ceaușescu. Era însă prea târziu. Generalul Stan a venit să anunțe că ambasadorul Statelor Unite la București, Agrei, primarul Koh, comisarul de poliție Meghir și câțiva alții, erau afară, așteptând să-l badă pe Ceaușescu. Lasă-l pe porc să intre," a decis Ceaușescu, după un moment de ezitare. Urmat de toți ceilalți, noul primar a intrat furtunos și jovial în apartament, Evident hotărât să-și calmeze vizitatorul de o zi. Fiecare nor are un substrat de argint, a început coh zgomotos, oprindu-se în mijlocul camerei și încercând să-și dea seama care dintre noi era președintele. Poate că ați avut câteva momente neplăcute, dar aceasta mi a dat posibilitatea să întâmpin în orașul nostru un astfel de musafir faimos și distins. Lucrul ăsta e revoltător. Dumneavoastră n-ar trebui să permiteți această demonstrație a început Geaușescu, fără să răspundă la salutul lui Koch sau chiar să se uite în direcția lui. Domnule președinte, dumneavoastră a trebuit să vă simțiți flatat," a spus primarul. Ei protestează numai împotriva oamenilor foarte importanți. Ei demonstrează împotriva mea tot timpul. Mie nu-mi pasă. Eu trec chiar printre rândurile de demonstranți. Acest lucru înseamnă că sunteți important. Eu sunt președinte al unei țări străine." Acest lucru n-ar trebui să fie permis. Ei demonstrează împotriva președintelui Carter când vine aici. Dacă președintele Carter ar veni în România, eu n-aș permite nicio demonstrație împotriva lui. Protestele sunt tot atât de americane ca și primul amendament, a replicat primarul Glumeț cu un zâmbet. Ele sunt garantate de Constituția noastră. De ce voi, americanii, vă amestecați întreburile interne ale țării noastre? Există înțelegeri internaționale care interzic astfel de intervenții. Aceste tratate înlocuiesc Constituția, a replicat Ceaușescu cu un ton amenințător. Nu vă lăsați copreși de această problemă, domnule președinte, a spus Koch cu o încredere exuberantă. Dacă securitatea dumneavoastră nu poate avea grijă de această mulțime, atunci lăsați securitatea mea să o mânuiască, a răspuns Ceaușescu nervos uitându-se la mine. Mulțumesc pentru o ofertă, domnule președinte, dar nu va fi nevoie. Spunei președintelui ce-am făcut noi, Meghir. Comisarul Meghir a raportat că sute de polițiști mențineau strict ordinea și că acum nu mai erau demonstranți în jurul hotelului. Iar un dimineața, domnule președinte, acum s-au dus toți la lucru. Ei nu pot să-și hrănească copiii dacă își petrec ziua doar strigând lozinci în fața hotelului Waldorf, a oferit Coh -o, o explicație. Nu e vorba de lozinci. Acei oameni au insultat în mod grav un președinte străin și i-au amenințat viața pe teritoriul dumneavoastră și ați primit răspunsul pentru aceasta. A rostit Ceaușescu cu furie. Koh a încercat să pareze. Câteva roșii și niște ouă. Ele puteau fi grenade, dar n-au fost. Ei nu vor să vă omoare. Asta n-are nicio legătură cu dumneavoastră, domnule președinte. Nu dumneavoastră sunteți vizat, ci politica dumneavoastră, a adăugat Koch cu dulceață. Ei sunt criminali de război, ei sunt fasciști. Eu am dovezi puternice împotriva celor oameni care au încercat să mă ucidă. Ei au trimis evrei în lagărele de concentrare naziste. Ei i-au omorât cu propriile lor mâini. Voi avea eu grijă de acești naziști, domnule președinte, iar dumneavoastră revizuiți-vă politica bălbăindu se tare, Ceaușescu s-a lansat într-o dizertație care să explice că poporul român se bucura de mult mai multe drepturi umane decât americanii. Koch s-a ridicat în picioare. Hai să fim prieteni, domnule președinte, și poate că într-o zi vom putea lua masa împreună la un restaurant românesc de aici. în ceva despre ședință a propriului său cabinet, pe care a scăpat-o pentru a veni la Waldorf, a plecat, dar nu înainte de a da în sfârșit mâna cu Ceaușescu și albate prietenește pe spate. Alcool, a zbiera Ceaușescu în momentul în care americanii au plecat. Și deschide geamurile, i-a ordonat el lui Stan. Miroase a cocină de porci. Un porc evreu, un copoi din New York și un negru murdar, La a continuat el în timp ce se ștergea pe mâini. Scrie un comunicat de presă despre această vizită pungan. În caz că porcul o face publică. Spune doar atât. Au fost dezbătute probleme de interes comun, a ordonat Ceaușescu. Chiar eram pe punctul de a pleca când Stan a raportat. Consilierul Aurel Gheorghe cere să fie primit. Ceaușescu mi-a făcut semn să rămân. Gheorghe a luat poziția militară, pe care nu l-am văzut, luând vreodată, și a raportat pe nerăsuflate. și președinte al Republicii Socialiste România, ordinul dumneavoastră a fost executat. El a scos din servieta sa un articol de cupa din ziar și traducerea scrisă cu mâna și l-a dat lui Ceaușescu. Citește-l. Nu pot ovarășe, președinte, a spus Gheorghe, arătând că pereții au urechi. Ceaușescu a cerut ochelarii. După citirea articolului de două ori, el mi l-a dat mie. Era un articol scurt care comunica că Laszlo Kalman, unul dintre demonstranții de la Waldorf Astoria împotriva președintelui român, a avut un accident de mașină, spre casă, de la demonstrație. A crăpat?" a întrebat Ceaușescu monosilabic, uitându-se semnificativ la pereți. Nu avem încă niciun raport. Trebuie să-l găsesc pe omul meu." Nu mișca un deget. Nicio altă implicare." Presa occidentală va raporta desnodământul. Ce s-a întâmplat cu celălalt?" Încă în lucru. Trebuie să plec din New York cu avionul dumneavoastră?" Cunoscându-l pe Gheorghe de peste 20 de ani, am sesizat cu ușurință ironia din vocea lui. Nu Ceaușescu. Vei sta aici, ai grijă și de celălalt." El s-a înveselit deodată, în timp ce a dat mâna prietenește cu Gheorghe. Tu pacepa!" s-a întors el spre mine. Ai grijă astăzi de tovarășa Elena și pregătește avionul. Vreau să mă întorc după masă la București." Când am ieșit din salon, l-am oprit pe Gheorghe și am cerut o explicație. Articolul acela mic, de știri, a venit cam în acerească. Un bun calmant pentru marele șef, a spus Gheorghe, trăgându-mi cu ochiul. Dar l-am părăsit pentru a merge să am grijă de Elena. Elena are în vedere noi bijuterii. Nu ai ceva bijuterii pentru mine, dragule? A început Elena când am sosit la budoarul ei, unde coafeza lucra la pieptănătura ei. Totul este pregătit. Câteva magazine de bijuterii faimoase, care au făcut în trecut bani frumoși cu Elena, au trimis noile lor colecții la Waldorf Astoria. Cutiile erau acum încuiate în camera alăturată apartamentului prezidențial, păzită foarte bine din afară. Să vedem ce ai pentru mine. Deschide totul, a comandat Elena nerăbdătoare, instalându-se confortabil într-un fotoliu. Ea nu e ca ușescu care este tot timpul în mișcare, plimbându-se în jur. Ea se așează de fiecare dată când vede un scaun și stă liniștită acolo. Și nici nu este ca un jucător de poker, trăgând cu ochiul, în timp ce celălalt își despășoară încet cărțile. Nu. Elena vrea să vadă totul deodată și să aibă totul deodată. După ce am deschis cutiile, Elena mi-a dat instrucțiuni să le plasez pe toate în jurul ei și a început să le cântărească în mâini. Criteriul ei de bază este greutatea aurului și mărimea diamantelor. Când nu se poate hotărâ între două articole, prețul o determină. Cu cât mai scump este, cu atât mai mult îi place. Chiar priveam pe Elena, jucându-se cu jucăriile ei, când generalul Stan mi-a spus, prin ușa încuiată, că tovarășul voia să mă vadă. Înregistrează discuția mea cu Cluțnic, aș șoptit cu când m-a văzut. Ca de obicei, el considera întâlnirea cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Filip Cluțnic, cea mai importantă, după cele cu președintele Statelor Unite. România are o dictatură proletară ca formă de guvernământ. America are o dictatură evrească ca formă de guvernământ. Este ceea ce Ceaușescu zice întotdeauna. În cadrul cercului său apropiat de prieteni timp, el obișnuia să povestească cu deosebită mândrie cum l-a reclutat pe fostul președinte al Congresului Mondial Evresc, Naum Goldman, și pe secretarul acestei prestigioase organizații internaționale ca agenți români de influență. Lui Ceaușescu îi mai plăcea să impresioneze pe prietenii săi intim, spunându-le că el îl avea pe noul președinte cluțnic în buzunar. Niciodată a treia persoană nu era prezentă la întâlnirile lui Ceaușescu cu acești conducători evrei, dar eu aveam înregistrările. Casetele relevau încercările sale de a câștiga avantajele de mediator al conflictului din Orientul Mijlociu, astfel încât să atragă bani ebrești în România și să obțină credite cu dobândă joasă și eforturile partenerilor săi de conversație de a scoate mai mulți evrei din România. După ce Clusnic a plecat, eu m-am întors la Elena, care pusese între timp deoparte peste o duzină de seturi de bijuterii și încă se mai ocupa de ele. Prețurile sunt ridicole, dragă. Trebuie. Trebuie să te târguiești, a izbucnit ea, bucuroasă care din nou pe cineva cu care să vorbească. Deoarece ea n-a cumpărat de fapt nimic din 1965, când Ceaușescu a devenit conducătorul român, nu avea nici cea mai mică idee despre valoarea niciunor mărfuri. Ea avea totuși două reguli de bază. Toate prețurile în România erau prea joase și toate prețurile de peste hotare erau prea mari. De câte ori alegea bijuterii sau blănuri peste hotare, eu trebuia să jur că cineva va obține prețuri drastic reduse, deoarece noi nu trebuie să îi îngrășăm pe capitaliști cu bani comuniști. Uneori realiza un adevărat spectacol când făcea cumpărături. Ultima dată a fost la Buenos Aires. Acolo eram împreună la un magazin de bijuterii, unde s-a îndrăgostit de o garnitură de cercei, broșe și inel, fiecare în formă de floare, cu petale mobile, acoperind diamantul din centru. Elena a fost fascinată de ideea de a le putea purta în diferite feluri, de la larg deschise la complet închise. Când a cerut o reducere de 50%, proprietarul i-a râs în față și Elena a preca jicnită. Odată întoarse la București, ea mi-a dat ordin să telefonezi la magazin și să cer o reducere de 25%. Răspunsul a fost deja vândute, iar Elena a fost bolnavă timp de două săptămâni. Când a ordonat în final ca prăvăria să-i facă setul la comandă, prețul se dublase. De atunci nu a mai vrut să vadă alți vânzători și dorește întotdeauna ca bijuteriile să fie trimise la ea în timpul vizitelor peste hotare sau la București. Dar tot a păstrat înfumurarea. Eu n-am plătit niciodată vreunui capitalist prețul ceru de el. Elena e capabilă să se joace cu bijuteriile zile în șir. De aceea, când generalul Stan a strigat prin ușe că doamna Frida Rozental, soția unei oficialități de la Consiliul Economic Americano-Român, era acolo, pentru a o duce să viziteze Muzeul Metropolitan, i-a întrebat cu neîncredere. E ceva pe acolo care merită să fie văzut? Elena a decis că o oră va fi de ajuns pentru Metropolitan. Ei nu-i plac muzeele și dacă vizitează ocazional vreunul, este numai pentru presă. Când am plecat la Metropolitan, presa a fost singurul lucru despre care i-a păsat. Spunele idioților să facă un comunicat lung și să menționeze cele mai renumite picturi pe care le au în muzeu. Când Elena a aprobat mai târziu comunicatul, acesta arăta ca un catalog muzeistic. Lucrările unora dintre cei mai mari artiști, ca Boticeli, Giotto, Velasquez, Goya, Cranach, Van Eyck, David, Utrilio, Matisse, au fost de asemenea prezentate, era numai o propoziție din anunțul de presă de 200 de cuvinte. Apoi ne-am întors exact la timp pentru recepția dată la Waldorf pentru Ceaușescu de către Consiliul Economic Americano-Român și de Asociația de Politică Externă. După ce a fost lăudat cu generozitate, fiecare aflase de slăbiciunea lui, Ceaușescu a ținut o lungă cuvântare demagogică. El a inclus tot ce i-a trecut prin minte, de la discuția cu Jimmy Carter, până la procentul fals de 12,5% al ratei creșterii industriei românești, de la cooperarea economică cu 140 de țări din lume, până la independența și suveranitatea națională, ne uitând despre istoria de peste 2000 de ani a României. În timp ce mergeam din holul hotelului Uardof la apartamentul prezidențial, Ceaușescu m-a prins de umăr și m-a întrebat Cum ți-a plăcut cuvântarea mea? Suta la sută orizontul. Am ținut o predică, acum depinde de tine să preiei colectarea banilor lor și a tehnologiilor. După masa oficială, Elena s-a întors la bijuteriile ei. Eu l-am însoțit pe Ceaușescu la întâlnirea sa cu William Norris, președintele de la Control Data Corporation. Ceaușescu a considerat aceasta o ocazie importantă și el m-a instruit să convoc la această întâlnire pe toți membrii delegației sale. Compania Run Control Data, asociată cu Control Data Corporation, nu era numai prima afacere comună româno-americană. Creată pentru scopul producerii echipamentului electronic american și a computerelor în România, ea era considerată de Ceaușescu a fi una din cele mai importante uși pentru a fura tehnologie microelectronică americană. Agenți secreți pentru afaceri comune Afacerile comune și de cooperare cu vestul au devenit la modă în blocul sovietic după ce s-au dovedit folositoare pentru asigurarea noii tehnologii, atât prin mijloace legale cât și ilegale. Regula generală este că toți cetățenii blocului, implicați în astfel de afaceri comune, trebuie să fie agenți secreți. Ceaușescu a ordonat Dieului să folosească intensiv fiecare nouă afacere cooperativă pentru infiltrarea unei mici armate de agenți secreți în vest și el personal supraveghea aceste operațiuni. O afacere comună cu o firmă veș-germană i-a asigurat României succesul în obținerea de informații tehnologice despre diferite turbotransmisii pentru mașini blindate și tancuri, inclusiv leopardul, preferința lui Ceaușescu. O cooperare francezo-română pentru producerea lui Renault 12, cunoscut în România ca Dacia, a fost folosită pentru obținerea unor semnificative tehnologii militare găsite la uzinele Renault. De asemenea, a furnizat o cale de a fura peste 13.000 de opțiuni adiționale pentru mașina de bază, care nu au fost incluse în contract, România economisind în acest fel câteva milioane de dolari. După ce o afacere comună a fost semnată cu Citroen câteva luni mai devreme, o echipă de peste 150 de ingineri și tehnicieni români a fost trimisă în Franța pentru a învăța cum să construiască mașinile Citroen. Cei mai mulți erau agenți secreți, înarmați cu moderne microaparate de fotografiat și hârtie de contact fotografică. Când materialele fotosensibile trimise înapoi în România erau citite, ele dezvăluiau multe secrete pe care Citroen a încercat să le protejeze de noua companie comună. Câțiva dintre agenții secreți au recrutat angajați de la Citroen pentru o tehnodocumentație mai amănunțită. Rom control data e produsul unei operațiuni die și era acum intens folosită pentru spionajul industrial. Doi ofițeri, unul sub acoperirea de inginer român, celălalt un ilegal cu identitate occidentală, au dezvoltat surse valoroase acolo, iar acum sustrăgeau date clasificate semnificative despre probleme ca discuri pentru computere de înaltă densitate pentru folosință militară. Dorința lui Ceaușescu de a face această întâlnire, cât mai publică și festivă, nu era altceva decât acoperire adițională pentru operațiunile pe submasă, pe care el le conducea din interiorul corporației americane. După întâlnire, eu am găsit câteva minute pentru a opresa pe Elena să facă alegerile finale, deși când era vorba de bijuterii, ea nu era niciodată cu decizii finale. Să le rompe acestea cu noi... La București voi avea mai mult timp să le examinez cu atenție și să le aleg pe cele mai drăguțe, a spus ea, arătând spre mai mult de două duzin de cutii cu setul de bijuterii. Asta e ceea ce zice ea întotdeauna, dar n-a trimis niciodată înapoi nimic. Dintr-o privire, Iute, am văzut că nicio cutie nu costa mai puțin de 20.000 de dolari. Când m-am întors la apartamentul prezidențial cu cutiile pe care le-a selecționat, Ceaușescu tocmai își aranjase ultima întâlnire de afaceri și mă căuta pe mine. Dacă emigranții tăi sunt gata, adu-i aici, a ordonat el. Cei trei emigranți, aleși de stație pentru a-l întâlni pe Ceaușescu, așteptau într-o cameră din apropiere. Unul și-a adus și soția cu el. În conformitate cu Florea, care era cu ei, toți trei sunt agenți docili ai die. Când i-am adus în salonul lui Ceaușescu, el stătea acolo cu Elena și cu un singur fotograf, care a reușit să facă numai o fotografie, înainte de a fi trimis afară de Ceaușescu. Unul după altul, emigranții au ținut cuvântările care le-au fost date de Florea. Fiecare text îl pe președintele român, condamna cu vehemență demonstrațiile de defăimătoare și iredentiste împotriva României, și asigurau că liderii organizațiilor românilor emigranți vor trimite telegrame președintelui Carter în numele emigranților români, cerându-i să pună capăt activității cercurilor fasciste în Statele Unite. Acest lucru fiind făcut, Ceaușescu l-a chemat pe Celac ca să ia notițe. Desigur, era o indicație că intenționa să țină o cuvântare de propagandă pentru presă. Și a făcut chiar aceasta, acuzând pe demonstranți de a fi criminali de război naziști, care au trimis peste 200.000 de evrei în lagărele de concentrare. Clericul tău a avut perfectă dreptate, Pacepa, pe a spus Ceaușescu, după ce emigranții au plecat. El se referea la Avram, cel pe care Florea l-a descris ca agent preot, trimis în România pentru a prelua Biserica Ortodoxă din Detroit. Cine a fost cel înalt? a întrebat Ceaușescu. Editorul dreptății. Acesta era un ziar ale emigranților. Cel pe care noi îl finanțăm? Așa a zis Florea. Ceaușescu a ordonat ca nimic să nu apară în presa românească despre demonstrație, dar că cuvântarea lui să fie publicată în întregime, împreună cu sumarul cuvântărilor ținute de emigranții cei blânzi. E mai bine ca ei să nu păstreze textele. Ar putea să le predea presei, a spus Ceaușescu, trimițându-mă să recuperez textele cuvântărilor lor. Textul cuvântării lui Ceaușescu a fost publicat în numărul din 19 aprilie 1978 al ziarului românesc oficial Scântea, împreună cu o fotografie a întâlnirii, care îl prezenta pe Ceaușescu primind un grup de cetățeni americani de origine română. Eu eram în mijloc cu Elena și Ceaușescu în partea stângă și emigranții pe dreapta. Aceeași fotografie a fost folosită într-o carte de 260 de pagini despre vizita lui Ceaușescu, tipărită în engleză, care în iulie 1978, chiar înainte ca Statele Unite să-mi acorde azilul politic, era gata gata să fie trimisă în Statele Unite cu scopul de propagandă. Deoarece apărea alături de Ceaușescu și Elena în cele mai multe din fotografii, toate cele 30.000 de copii au fost distruse și cartea a fost retipărită după ce eu am fost șters de pe toate fotografiile. În fotografia, prezentând întâlnirea lui Ceaușescu cu emigranții români, un ochi expert poate observa locul de unde am fost înlăturat și fundalul pictat. Aceasta era tehnica opusă de cea folosită în cazul lui Trifa, când capul lui a fost adăugat la fotografie. Înapoi la București nu i-am putut ajunge din urmă pe emigranți decât în hol, unde am luat înapoi cuvântările lor. Când am încercat să mă întorc sus, lifturile erau blocate, pentru că Ceaușescu era gata de plecare. Atunci am urcat scările până la etajul al 29-lea, numai pentru a vedea ușa liftului închizându-se chiar în fața nasului meu, cu ultimul grup al lui Ceaușescu în el. Am coborât în fugă scările, dar când am ajuns la ușa din față, Convoiul tocmai pleca de la hotel. Încă o dată, Ceaușescu a făcut o mișcare neprevăzută. Directorul hotelului Waldorf Astoria, care a înțeles situația mea, dificilă, a oprit doi polițiști și a rugat să mă ducă cu mașina la aeroport. Aceasta a fost cea mai palpitantă călătorie cu mașina pe care am avut-o vreodată. Pentru mai bine de jumătate de oră, mașina a agonit prin New York la ora de vârf, sărind ocazional pe trotuar sau repezindu-se în sens invers, pe o stradă cu sens unic. Când am intrat în aeroportul Kennedy, prin poarta din spate, mașina poliției a alergat de-a lungul unor drumuri lăturalnice, cu 80 de mile pe oră și a traversat câteva piste pentru avioane, înainte de a se opri la ușa din spate a avionului prezidențial românesc. — Iată-ne ajungi, a spus șoferul meu, tot transpirat, dar mândru de performanța sa. — Mai repede decât serviciul secret, a remarcat celălalt polițist, arătând spre luminile convoiului oficial, care tocmai intra în zona aeroportului. — Eu sper că soarta care m-a pus în mâinile voastre astăzi ne va mai da o șansă de a ne mai întâlni din nou, a spus îmbrățișând prietenește pe amândoi ofițerii și sperând în sinea mea că voi fi cu adevărat un profet. Când Ceaușescu a coborât din limuzina sa, eu stăteam cu oficialitățile departamentului de stat. Urmat de Elena, el a mers de-a lungul rândului, scuturând mâini. La vederea mea, și-a amintit deodată. Parcă erai la hotel când noi am plecat, nu-i așa? Trăgând cu ochiul spre Elena, el s-a lăudat. Acum vei admite că securitatea mea e mai bună decât armata ta. La ora 6.40, în acea seară de luni, Avionul prezidențial Boeing 707 a decolat, făcând o întoarcere deasupra orașului și s-a îndreptat spre București, lăsând în urmă statuia libertății. În București era deja marți. Avionul de-abia a atins altitudinea sa de zbor când Ceaușescu a trimis după Oprea, Andrei, Pungan, Avram și mine. ce nou? a întrebat el ca de obicei. Bucuroși să fim din nou pe pământul românesc, a achiscăit Oprea, bătând de câteva ori cu piciorul drept în podaua boeing 707. Măi, dar deștepte mai crezi-o prea." Tu nu știi că ăsta e un avion american?" a observat Elena cu punându-l la punct. Ea se uita admirativ la o poză a ei de la centrul spațial NASA, care era reprodusă pe prima pagina scânteii. Până ce pacepa și Avram vor începe să producă propriile noastre avioane, Trebuie să le folosim pe cele capitaliste. Cred că ai dreptate, Oprea, suntem pe pământ românesc, a decis Ceaușescu. ia partea lui Oprea încă o dată, Nicule, că apoi o să dorm cu el la noapte, am Elena. Cuvântarea lui Rozântal a depășit toate așteptările, s-a aventurat Andrei, referindu-se la Milton Rosenthal directorul american al Consiliului Economic Americano-Român, care a ținut o cuvântare la masa de afaceri din acea zi. Da, era atât de delicat, a intervenit Oprea, dornic de a lansa partea sa de adulație. Și ce frumos a explicat cum tovarășul a început să servească poporul din țara sa încă de foarte tânăr. Ochii mei s-au umezit, în special când a spus că poporul român, cunoscut pentru inteligența și priceperea sa, a învățat să scoată produse de înaltă tehnicitate, a fost contribuția neinspirată a lui Avram. Mă ce deștept! A intervenit limba ascuțită a Elenei. Poporul român, fără tovarășul talentatul său popor român, ar fi încă ciobani de sculți. nu e așa, Andrei? Tu trebuie să știi asta mai bine decât mine. Eu voi afișa texte cu litere mari în holul ministerului meu, a schimbat Andrei subiectul, citind dintr-un carnet mic. Ca și conducător al măreței sale națiuni, președintele Ceaușescu nu numai că a adus României un progres extraordinar, dar el a luat de asemenea rolul de conducere a întregii comunități internaționale. Asta e ce a zis Carter cu propria sagură. Am să o expun acolo, pentru ca toată lumea să vadă ce a zis președintele american. Eu am o frumoasă colecție din cele zise de domnul Carter, a intervenit Pungan, citând din carnetul său. Ceaușescu are o abilitate unică de a stabili cu ușurință relații cu liderii națiunilor, indiferent de orientarea lor politică. Aici e altul. Ceaușescu a asigurat o cale de ușurare a tensiunilor și un mijloc de o mai bună înțelegere în întreaga lume. Sau, influența lui în arena internațională este excepțională. Sau, nu fă un erou din capul de arahidă, a intervenit Elena. Nu-ți amintești de idiota de nevastă sa și masa pe care a dat-o într-un muzeu și de costumul ei roz aprins. A fost o vizită excelentă, a decretat Ceaușescu, după care a început să dea ordine, trecând peste acompaniamentul corului de tauri și de siguri. Trebuie să convocăm o adunare extraordinară a Consiliului de Miniștri Oprea, dedicată numai vizitei. Ea trebuie să exprime aprobarea sa de plină și unanimă a rezultatelor ei. Minunat! a exclamat Oprea. Primul ministru trebuie să țină o cuvântare și toți acei unguri, germani și evrei, pe care încă îi avem, vor trebui de asemenea să țină cuvântări. Mă voi ocupa personal de cuvântările lor, imediat ce ne întoarcem la București. Nici n-am să trec pe acasă, l-a asigurat-o Ca prim adjunct al primului ministru, lui a revenit această sarcină. Și trebuie să primesc o telegramă de la Consiliul de Ministri despre această vizită. Am să o scriu chiar acum, aici în avion. Dați-i o mână de ajutor, tovarăși. Puneți-vă stilourile la lucru. Mai vreau de asemenea să primesc telegrame din întreaga Românie. Folosiți-vă imaginația, tovarăși. Noi trebuie să determinăm întregul popor să-și exprime de plină aprobarea acestei vizite. Ceaușescu și-a început tirada sa entuziastă, clipind din ochi către mine. Și de la Occidentali, bineînțeles. Și de la Nicu, cu alui lui Uniunea Tineretului Comunist, a adăugat Elena și de la comitetele de femei, Nicule. Știu, sunteți obosiți, tovarăși, dar facem un ultim efort. Mergeți și scrieți aceste telegrame acum, astfel încât ele să fie transmise imediat după sosirea noastră în București. Când generalul Stean a raportat că tovarășii s-au culcat, Andrei a scos o sticlă de scoci din servieta sa mai mare ca niciodată, umplută cu tot ce i-a văzut în mână la Brel și la hoteluri, de la sticle de băuturi, la săpunuri, periuțe de dinți și căști de baie. Pungani a trimis o telegramă cifrată lui Dumitru Popescu, secretarul Partidului pentru Propagandă, arătând că la aeroport tovarășul va trebui să aibă cea mai mare și entuziastă mulțime care să-l întâmpine și că toate stațiile de radio și televiziune trebuie să transmită programe patriotice despre vizită și va trebui să pregătească transmiterea materialului special pe care îl aducem cu noi. Oprea, pungan, Andrei și eu am petrecut tot restul zborului spre București, compunând sute de telegrame laudative la adresa lui Ceaușescu din partea variatelor comitete de partid regionale, de la câteva ministere și alte agenții guvernamentale, de la câteva universități și institute de cultură și artă și de la câteva ambasade de peste hotare. Este o regulă fermă ca după fiecare vizita sa peste hotare, Scântea trebuie să publice două pagini de telegrame măgulitoare pentru o vreme. După vizita sa precedentă în Statele Unite, telegramele de laudă au apărut timp de peste trei săptămâni. La sosirea noastră la București, aproape 100.000 de persoane așteptau la aeroport. Erau acolo elevi, purtând uniforme de pionieri, noi-nouțe, țărani în costume naționale, muncitori cu haine noi, preoți cu sutane negre și funcționari în haine gri. Ca de obicei, au fost aduși cu autobuzele de la școli și locurile de muncă la aeroport. Ei erau acum aliniați cu grijă, cu responsabilii tuturor grupelor, purtând banderole roșii și regizând întâmpinarea entuziastă și spontană a lui Ceaușescu și a Elenei. Mulțimea purtea sute de tablouri ale cuplului regal și placade cu cuvintele Ceaușescu și poporul sau cei mai iubiți și stimați fiu și fică ai poporului român. Camere de televiziune transmiteau în direct această festivitate. Când Ceaușescu și Elena au coborât din avion, soldații erau aliniați pe o parte, iar corpul diplomatic pe cealaltă. Pionierii scandau trăiască președintele și formații populare dansau în mijlocul pistei. La difuzoare, o voce solemnă explica că uralele și ovațiile celor prezenți exprimă sentimentele de satisfacție ale întregului nostru popor pentru rezultatele remarcabile ale vizitei conducătorului român în Statele Unite ale Americii pentru această contribuție nouă și valoroasă. Departe în spate, l-am văzut pe Popescu Dumnezeu împreună cu Ion Dincă, primarul Bucureștiului, încă organizând alte activități spontane. Sarcina lor nu mai este atât de complicată cum a fost înainte. Acum, fiecare din cele opt sectoare administrative ale Bucureștiului are propriile sale planuri pentru aducerea oamenilor la aeroport cu ocazia plecărilor sau sosirilor lui Ceaușescu. Popescu și dincă trebuie să spună numai numărul de persoane pe care fiecare sector trebuie să-l furnizeze, textul placardelor pe care ei trebuie să le poate și cuvintele lozincilor pe care trebuie să le scandeze.